פרק ה. הם באו אל עבר הים, אל ארץ הגירשים. אך יצא מן הסירה, והנה בא לקראתו איש מבין הקברים, ורוח טמאה בו. הוא היה גר במערות הקברים, ואיש לא יכול עוד לכבול אותו, גם לא באזיקים. כי פעמים רבות כבלו אותו בכבלים ובאזיקים, והוא ניתק את האזיקים וקרע את הכבלים, ואיש לא היה יכול להכניע אותו. תמיד, יומם ולילה, בקברים ובהרים, היה צועק ופוצע את עצמו באבנים. כראותו את ישוע מרחוק, רץ והשתחווה לו, וצעק בקול גדול, מה לי הוא ישוע בן אל עליון? אני משביע אותך באלוהים, אל תענה אותי. שכן ישוע אמר אליו, צאי מן האיש, הרוח הטמאה. שאל אותו ישועה, מה שמך? השיב לו, שמי לגיון, כי רבים אנחנו. הן הפצירו בו מאוד, שלא ישלח אותן אל מחוץ לאזור. עדר גדול של חזירים היה רואה שם סמוך להר, והן ביקשו מישוע, שלח אותנו אל החזירים, וניכנס לתוכם. הוא הרשה להן. יצאו הרוחות הטמעות ונכנסו בחזירים, והעדר הסתער ממורד ההר אל הים, כאלפיים ראש טבעו בים. ברחו הרועים וסיפרו את המעשה בעיר ובכפרים, ואנשים באו לראות מה שקרה. הם באו אל ישוע וראו את אחוז השדים אשר דבק בו הלגיון, והוא יושב לבוש שפוי בדעתו, פחד נפל עליהם. האנשים שראו את המעשה סיפרו להם מה שקרה לאחוז השדים, וגם את עניין החזירים. אז החלו מבקשים ממנו שילך מאזורם. כשנכנס לסירה, ביקש ממנו אחוז השדים להישאר איתו, אך ישוע לא הרשה לו, כי אם אמר אליו, לך לביתך אל משפחתך, ואגד להם מה שעשה לך, אדוני, ברחמיו עליך. הוא הלך והחל להכריז בעשר הערים את אשר עשה לו ישועה, והכל תמהו. ישוע חזר בסירה אל הצד השני, והמון רב נאסף עליו בהיותו על שפת הים. בא אחד מראשי בית הכנסת, יאיר שמו, וכשראה אותו נפל לרגליו, התחנן אליו מאוד ואמר, ביטי נוטה למות, אנא, בוא ושים ידך עליה, כדי שהיא תתרפא ותחיה. ישועה הלך איתו, כשאחריו הולכים המון רעב ודוחקים אותו, ואישה זבת דם זה שתים עשרה שנה, שסבלה רבות בידי רופאים רבים, והוציאה את כל רכושה, ולא הוטב לה, אלא שהדורה לה, כששמעה על אודות ישועה, באה אחריו בן ההמון ונגעה בבגדו. כי אמרה, היא מגה אפילו בבגדיו, אתרפא. פה ברגע התייבש מקור דמה, והיא חשה בגופה שנרפאה מן המחלה. מיד הבחין ישוע בתוכו, שיצא ממנו גבורה. פנה אליהמון ואמר, מי נגע בבגדיי? אמרו לו תלמידיו, אתה רואה את ההמון דוחק אותך, ואתה שואל, מי נגע בי? הוא הביט סביבו לראות מי עשה זאת. פחדה האישה ורעדה, כי ידע מה שקרה לה. היא נקשה ונפלה לפניו, ואמרה לו את כל האמת. אמר לה, בתי, אמונתך הושיעה אותך. לכי לשלום, והרפאי ממחלתך. עודנו מדבר, והנה באו אנשים מביתו של ראש בית הכנסת, ואמרו, בתך מתה, למה תטריח עוד את הרב? שמע ישוע את אשר דיברו, ואמר לראש בית הכנסת, אל תפחד, רק האמן, ישוע לא הניח לאיש להילבות אליו. חוץ מכיפה ויעקב ויוחנן אחי יעקב, וכאשר באו אל ביתו של ראש בית הכנסת, ראה המולה ואנשים בוכים ומייללים הרבה. נכנס ואמר להם, מה תמומים ובוכים? הילדה לא מתה, היא רק ישנה. הם צחקו לו. אך הוא הוציא את כולם, לקח את אבי הילדה ואת אמה עם האנשים אשר איתו, ונכנס למקום ששכבה בו הילדה. הוא אחז את ידה של הילדה ואמר אליה, טליטה, קומי. שתרגומו, נערה, קומי. מיד קמה הנערה והתהלכה. והיא בת שתים עשרה שנה. הם נתמלאו תימהון גדול, ואז ציווה עליהם בתוקף, שלא יוודע הדבר לאיש, ואמר לתת לה לאכול.